Ернест зателефонував сам. Я навіть не встиг про нього згадати, як він уже дзвонив, аби запитати, коли я буду. Я спробував передомовитись, пояснив, що зайнятий, що маю сьогодні важливу зустріч, що чекає на спеціального клієнта, що не надто добре себе почуваю, і запропонував зустрітись іншим разом. Ернст терпляче все це вислухав, сказавши в кінці: Германе. Іноді людина не знає, від чого відмовляється. Тому краще їй іноді взагалі не відмовлятися. Ти мене розумієш? «Розумію», – сказав я. «Коли тебе чекати?» «Давай, о другий», – здався я. «О на другу», – відповів на це Ернст і поклав слухавку. Я пішов до травмованого. Вислухавши мене, той завчено розлютився, сказав, що я, замість того, аби хоч раз йому допомогти, займаюсь незрозумілою чим і тягаюся з різними хуями. Що він мене нікуди не повезе і щоб я взявся, зрештою, за розум. «Германе!» – кричав він. Навіщо тобі танк? Сам подумай! Косити на ньому буду, роздратовано відповідав я. Ти що, бензин зажав? Нічого я не зажав, відповів на це травмований. Скинув брудні рукавиці і пішов на вулицю, заводити свій легковик. Їхали мовчки. Спустились в долину, перескочили міст, в'їхали до міста. Травмований час від часу кивав головою перехожим жінкам, які його пізнавали. Приїхали автовокзал, елеватор, дістали з різничного переїзду. Тут Шура зупинився і сказав. «Ну все», – сказав. «Далі я не поїду. Не хоче, ви мене там бачили». «Що таке?» «У мене там знайомий», – пояснив травмований. «Думає, що я зараз у Польщі». Я їй сказав, що поїхав по бізнесу. Змієш? Не хочу палитися. Далі пішки дійдеш. Тут недалеко. Я знаю, відповів я і відчинив дверця. Впередмісце змінилося по одинотньому будинку. Далі починався сільгост угіддя Стало все менше людей і все більше тварин. Корови паслись, прив'язані до землі міцними мотузками, мов дирижабою. Дорога, що відходила від траси до аеродрому, зовсім заросла. Тополі стояли серотливо й покинуті. Залізна брама на в'їзді проживіла. Чорні металеві зірки висіли, як померлі планети. Я підійшов, штовхнув ворота. Вони тяжко заскріпіли і відчинились. На подвір'ї стояв Ернст. Схоже, помітив мене ще з дороги. І тепер чекав у все озброєнні. Мав на собі кітель британського пожежника, одягнений на чорну військову майку. І джинсові шорти, що тримались німецьким паском. На бляці якого було написано «З нами Бог». На ногах мав кеди. Схожий був на фаната Айромейден, підійшов до мене і мовчки потис руку. Добре, що ти приїхав, сказав. Знаєш, мені хотілося, аби він зрозумів, чого мені коштувало сюди дістатися. Краще б ми все-таки перенесли цю нашу зустріч. Час, Германе, час. відповів на це Ернст Стельман. Хто знає, скільки його в тебе залишилось? Це ти до чого сказав, не зрозумів я. До того що потрібно заходити до дверей, які нам відчиняються. Сказавши це з замисленим виглядом, він пішов вперед. Я рушив слідом. Пройшли повз гаражі, а минули будиночок адміністрації і опинилися біля великого приміщення, подібного на ангар. Подвір'ям росла густа зелень. Стіни будівлі затягло виноградом. За будівлями виднілося порожнє, ніби ранкове шосе, злітна смуга. В усьому відчувався занепад. Сам Ернст нагадував дезертира, який відставав від своїх і тепер переховувався на продавочих складах в очікуванні трибуналу. Він відчинив металеві двері і жестом запросив до середини. Це була клична їдальня, в якій, наскільки можна було зрозуміти, раніше харчувався персонал аеродрому. Я уявив собі, як відважні пілоти, аси сільської авіації, повертаючись із небезпечних рейсів над неосяжним кукурудзяним океаном, залітали сюди в тиху й затишну гавань, де на них чекали вірні механіки, мудрі диспетчери і теплий компот. Зала була простора і заставлена старими столами та металевими сільцями. На стінах розвішені були агітаційні плакати, котрі демонстрували міць та нестримність червоної авіації. А також пояснювали громадянському населенню доцільність використання в мирний час хімічної обробки польових насаджень. За останні 20 років тут мало що змінилось. Хіба що на мені був німецький військовий піджак, а на Ернстові – британський кітель. Ернст запросив до столу, дістав звідкись із-під стіни 10-літрову металеву каністру, сів напроти мене, поставив каністру собі під ноги, дістав із кишені два гранчака, помічені знизу червоною алійною фарбою, поставив гранчаки на стіл, я зазирнув до середини. На дні мога було написано 7, на дні його 12. Ернст підняв каністру, відкрив її і по черзі наповнив посуд червоним вином. Це вино, сказав він, простягаючи мені склянку. Я роблю сам. Ми стукнулись. З винограду, який росте прямо тут. Можна сказати, це все, що залишилось від радянської авіації. Вічна пам'ять, сказав я і випив. Воно було терпке і гаряче. Що я тобі скажу, Германе? Ернст теж випив і налив по новій. Можливо, це найгірше, що вони зробили. Без авіації не може бути демократії. Літаки – це основа громадянського суспільства. Я запропонував за це випити. Ернст не відмовився. «Збоку, мабуть, можна було подумати, що ми п'ємо бензин». «Як там Шора?» – запитав Ернст після паузи. Доки він розливав, запала незручна мовчанка. Я не знаю, що говорити в таких випадках. Він, очевидно, теж відчув, що я нервую. І спробував перевести розмову на щось нейтральніше. «Нормально», – відповів я. «У футбол грає». «У футбол?» – здивувався Ернст. «Хіба він ще грає?» Вони всі грають. Ми вчора газовиків переграли. Хто всі? Ну, всі, з ким я грав раніше. Пітон, кондуктор, Андрюха Майкл Джексон. Ернст подивився на мене недовірливо. Брати Балалаєшнікови, додав я менш упевнено. Балалаєшнікови? Перепитав Ернст. Це ті, що згоріли кілька років тому у власному кінотеатрі? Як це згоріли? Я з ними вчора у футбол грав. Зрештою... Розважливо сказав Ернст. Кому і коли це заважало грати у футбол? Так що там, Шура? Запитав знову. Та все нормально, сказав я. Не пускав мене сюди. Сказав, що вся ця затія з твоїми танками – маячня. Так і сказав? Так і сказав. І про танки говорив? Говорив. Хм. зажурився Ернст. Шура – чоловік імпульсивний, промовив зрештою. В нього такий склад характеру. «Він не може довго концентруватися на чомусь одному. У нього із жінками та сама проблема, ти знаєш?» Питально подивився на мене. «Здогадуюсь». «А ти знаєш?» – раптом додав Ернст. «Що саме Шура кілька років тому допомагав мені викопувати трьох німецьких гренадерів». «Як це викопувати?» «Ну як?» – не знав, як пояснити Ернст. «З пітьми небуття. Я їх вирахував за допомогою міношукача. У них коронки залізні були. Вони і засвітились». Шура, до речі, відразу погодився допомогти. Я так розумію, він рейхсмарками цікавився. Ну, та які рейхсмарки могли бути в гренадерів? Ну і чим закінчилось? Чим? Перепитав Ернст і знову розлив із каністри. Погано закінчилось. Виявилось, що ми їх не просто знайшли, ми їх перепаховали. Їх виявилось, що за війни закопали, щоправда, без жодних знаків. Так що мене звинуватили в осквернінні військових поховань, Ледве відмазався. Але бляху він показав. І досі на шо? Ось що раз тих пір і ставиться до цього всього скептично. І Ернст влив в себе чергову дозу. Я поспішив за ним. Зрозуміло. І що тепер? Ти хочеш знайти танк? Ернст подивився пильно і прискіпливо. Мені стало незручно. Германе, запитав він. Що б ти зробив, якби в тебе раптом з'явилося багато грошей? Скажімо, мільйон. Щедро додав. Мільйон? Угу. Рейхсмарок? Доларів. Я б купив собі будинок в Африці. Навіщо тобі будинок в Африці? Завжди хотів жити в країні, де немає расизму. Ясно, кивнув Ернст. А знаєш, що б я зробив? Що? Я б купив літак, Гермене, і відновив би авіаперевезення. Для чого? Не зрозумів я. Для того, що я можу щасливо прожити в місті, де є расизм. Але в місті, де немає авіації, жити я не можу. Хіба це так важливо? «Розумієш?» Ернст усе сильніше перехиляв каністру, аби наповнити посуд. «Річ не в авіаперевезеннях, як таких. Взагалі, якби не я, все це господарство...» Він повів рукою навколо. «Давно б уже викупали. Асфальт розгорали б і засадили все кокородзою. Все, Германе, ти розумієш? Усе, що тут будували, вони б засадили кокородзою. Чому ж вони досі цього не зробили?» Тому що це і досі державна власність. Але повір, тільки мене звільнять, вони все почнуть скуповувати. Тому що їм нічого не потрібно, крім їхньої кукурудзи. Ти розумієш? Ернст помітно сп'янів, говорив нечітко, проте проникливо. Їм і літаки потрібні лише, аби доглядати за кукурудзою. Вони не люблять авіацію, Германе. А для мене літаки – це не просто професія. Знаєш? Я з дитинства мріяв про небо, а школярем малював у зошитах моделі, які мчать десь там, над нами, вгорі. Згадай, Гермене, ми ж усі в дитинстві хотіли стати авіаторами. Хотіли літати, дістатись неба. Нас же всіх називали на честь космонавтів, чувак. Хм, особливо тебе. Та ладно, відмахнувся він. І що сталося із нашими мріями? Хто відібрав у нас наші квитки на небеса? «Чому нас загнали на ці задвірки, я тебе питаю?» Ернст нервово повів головою і замовк. Я теж мовчав, не знаючи, що відповісти. Зрештою, він знову заговорив. «Для мене це справа принципу. Я хочу відновити авіаційні перевезення в цьому місці, де всі виявилися слабаками і засранцями. І дозволили нагінати себе різним мудакам. Можна сказати, це справа всього мого життя». «Добре». Я намагався якось його підтримати. А танк навіщо? Германе, ти історик? Історик? Скажи, скільки Рейх устиг випустити тигрів? Яку модель? Без різниці. Майже півтори тисячі. Точно, зрадів Ернст. 1355. триста п'ятдесят п'ять, якщо бути точним. По-твоєму, це багато? Мало. Подумав, що відповів я. – Дуже мало, – погодився Ернст. – А знаєш, скільки їх уціліло до наших днів? – Штук сто, – сказав Яну в Маня. – Шість, Гермене, всього шість. – І скільки, по-твоєму, сьогодні буде коштувати тигр? – Мільйон? – Мільйон, не менше мільйона. – І ти знаєш, де його знайти? – намагаючись приховати сумнів, запитав я. – Не знаю, – відповів Ернст, – але десь він точно є. Я його відчуваю. Коли-небудь я витягну його. І тоді клав я на всіх цих бізнесменів, котрі скуповують металолом по колгоспам. Продали авіацію, засранці. Він знову налив. Лише тепер я побачив, наскільки він п'яний. Тому навіть сперечатися із ним не хотів. Зрештою подумав, чому б і не авіаперевезення. Не найгірша мрія для людини, яка живе в колишній їдальні. Добре, Германе, знову заговорив Ернст. Час працює на нас. І взагалі. Почав він про щось інше. Історія нас нічому не вчить. Ти уявляєш, що таке танкова війна? Це велике переселення народів. Ось уяви собі цих простих німецьких механіків. Молодих хлопців, більшість із яких уперше вибрались так далеко від батьківського дому. Скажімо, ти народився і виріс у невеличкому німецькому містечку. Ходив там до церкви, до школи, спізнав перше кохання. Без особливого інтересу слідкував за політикою, за зміною канцлера, скажімо. Потім почалася війна, і тебе забрали до війська. Там ти пройшов підготовку і став танкістом. І почав просуватись на схід. Усе далі і далі в східному напрямку, перетинаючи кордони, займаючи чужі міста, нищачи ворожу техніку і живу силу супротивника. Але всюди. Ти розумієш? Всюди це були приблизно такі самі міста і такі самі краєвиди, як у тебе на Батьківщині. І люди, за великим рахунком, ну якщо не рахувати комуністів та циган, теж були такі самі, як у тебе на Батьківщині. І жінки були так само красиві, а діти так само безпосередні та безтурботні. І ти займав їхні столиці, не особливо переймаючись тим, що на тебе чекає далі. І куди назавтра проляже твій шлях. І ось таким чином ти прийшов в Чехословаччину, потім в Польщу, і зрештою в'їхав своїм танком сюди, в країну розвиненого соціалізму. І спершу все шло гаразд. Блискавична війна, стратегічний геній твоїх генералів, швидке просування на схід. Ти навіть більш менш без проблем не перетнув Дніпро. І тут починається найгірше. Несподівано ти потрапляєш в таку місцевість, де зникає все – і міста, і населення, і інфраструктура. І навіть вороги кудись зникають. У цій ситуації ти навіть їм тішився б, але вони теж зникають. І чим далі на схід ти рухаєшся, тим тривожніше тобі стає. А коли ти врешті потрапляєш сюди, Ернст широко обвів рукою повітря навколо себе. Тобі взагалі стає моторошно, тому що тут, за останніми парканами, варто від'їхати 300 метрів від залізничного насипу, закінчуються всі твої уявлення про війну, і про Європу, і про ландшафт як такий. Тому що далі починається безкрайя порожнеча, без змісту форми і підтексту. Справжня наскрізна порожнеча в якій навіть зачепитися немає за що. А з того боку поражнечі – Старінград. Ось така танкова війна Германа. Закінчив Ернст і необережно перевернув каністру. Надвечір він випроводив мене до воріт. Погано тримався на ногах, дивився на мене Змолинський. Очевидно розумів, що йому вдався цей трюк із танками та вином. І ця розповідь про поражнечі йому теж вдалася. Згядно сумніву потрапило до мого серця. І тепер лишалося чекати. Коли воно визріє, і почне повиносити. Ернст поплескав мене по спині і випхав за браму. Я роззірнувся. Дорога та до траса тонула в сутінках. Зорі на воротах поглинув в вечірній морок. Раптом в обличчя вдарило різке світло. Я прикрив очі долонею. Віддалік стояв чорний джип. Я рушив до нього. Вино повнило всю цю пригоду відчуттям безтурботної небезпеки. Схоже і на ту, яку людину відчуває, сідаючи на чортове колесо. Навіть якщо тебе знудить на висоті, сваритись ніхто не буде, оскільки це парк культури та розваг. А ригання чортового колеса – це якщо і не культура, то в будь-якому разі розвага. Я підійшов. Відчинив задні дверцята, без запрошення вліз до середини. На широкому сидінні напівлежав здивований Ніколаєч. Певно, його заскочила моя піддатливість і та легкість, з якою я заліз до їхнього джипа. Втім, він швидко опанував себе і розтягнув обличчя в радісну посмішку. Єрмане! не!» – затягнув вічливим голосом. Але я не дав договорити, і по стиснув маленького Ніколаєча в обіймах. Усім своїм виглядом показуючи, як це здорово, що вони мене знайшли. Вино грало безпосередньо в моїх мізках. Ніколаєч ще більше розгубився. Мабуть, він інакше уявляв собі нашу сьогоднішню зустріч і готувався до довгої неприємної розмови. А тут раптом така щирість і відсутність будь-яких комунікативних бар'єрів. Тож він розгубився. «Ми шукали вас», – сказав нарешті. «Ну що, поїхали?» – додав, відсуваючись від мене в куточок. «Поїхали!» – безпечно сказав я. «Двері!» – крикнув мені Коля з водійського крісла. «Іди нахуй!» – так само безпечно відповів я йому. Запала мовчанка. Ніколаєш стиснувся в клубок. Коля супів за кермом, я дружньо посміхався намагаючись показати, як я втішений, що вони мене знайшли. «Коля!» – не витримав Ніколаїч. Коля мовчки виліз із машини, обійшов джип і здійсно хряснув дверцятими з мого боку. Сів за кермо, і ми рушили. Виїхали на трасу, повернули в бік міста. Це був добрий знак. Значить, вони не збиралися прикопати мене в кукурудзі прямо тепер. «Як справи?» – заговорив Ніколаїч. «Прекрасно!» – відповів я. «Переграли вчора газовиків». — Серйозно? — насупився він. — Коли додому? — Не знаю, — відповів я. — Хочу трішки затриматись. — Серйозно? — Угу. Потрібно з документами розібратись. — Серйозно? — Ніколаєч теж спробував заговорити приязно. — Гермене, воно вам треба. Повертайтесь додому. — Ніколаєч, — раптом спитав я його. — Скажіть, вас в дитинстві били? — З чого ви взяли? — насторожився Ніколаєч. У вас просто такий склад тіла, ну, не бійцівській, розумієте? Який у вас розмір ноги? 39-й. нервово відповів Ніколаяч. Ніхто мене не бив. Додав. Я завжди міг з усіма домовитися. А ось мене пару разів били, признався я. Гуртом. Я теж когось бив. Але розумієте, яка річ. Я згадую ті бійки без жодних образ, і жодних претензій у мене немає. Знаєте чому? Тому що коли ти б'єшся з кимось і отримуєш по голові, нічого образлого в цьому немає. Ти ж у відкриту б'єшся. Що ж тут образлого? Ви мене розумієте? Розумію, відповів Ніколайович. Ви що, не хочете з нами домовлятися? Не хочу. Джип виїхав на залізничний переїзд. Колі зблиснув у місячному сямі. Коля. раптом крикнув Ніколаяч. Коля пригальмував і вимкнув двигун. Ми зупинилися якраз посеред Колії. З будки вискочив чувак помаранчевому жилеті, підбіг до нас. Але Коля виснувся в вікно, щось сказав, і той похнюплено побрів назад у будку. Германе! холодно заговорив Ніколаяч. Мабуть, це була підготовлена ним на такий випадок промова. Знаєте. «Я людина бізнесу. І я звик мати справу з різними партнерами. Але найменше мені подобається мати справу з партнерами, які…» Світлофори коло будки заблинули, оповіщаючи про наближення потяга. Шлагбауми опустились, затискаючи джип з обох боків. Колів від несподіванки присвиснув. Ніколайч теж напружився. Проте спробував не виказувати розгубленості. Зібрався з думками і продовжив. «Які не вміють домовлятись. Ви розумієте, Гермене?» «Що, розумію?» – перепитав я його. «Ви розумієте, що я хочу сказати?» «Не зовсім. Я спробую пояснити». «Ніколаїч?» – перебив його Коля. Річ у тім намагався не звертати на нього уваги Ніколаїч. «Ніколаїч?» – наполегливіше заговорив Коля. Голос голосі його відчувалась тривога. «Коля, йди нахуй!» – роздартований відволікці Ніколаїч. Так ось. Обернувся він знову до мене, згадуючи, в якому місці його перервали. Що я хочу вам сказати? Ви дозволите? Перебив його я. Вже якийсь час мені було не по собі. Воно рвалось нагору. Мов природний газ із чорноземних глибин. Доки міг, я не звертав на це уваги, слухач Ніколаєча. Проте почувався чим далі гірше. Що? Ще більш роздратовано перепитав Ніколаєч, намагаючись надати своєму голосу металевих нот. с «Секунду!» – сказав я, відчинивши дверцяти, і різко переклився на двір. Мене відразу вирвало. Я важко перевів подих, проте про всяк випадок вирішив зачекати. Коля обзивав всіх, кого міг згадати. Ніколайш напружено вдивлявся в сутінки, з яких будь-якої миті міг вискочити московський фірмовий. І пригадував фрази, які готував спеціально для цієї бесіди. Я віддихався і знистилено впав назад на шкіряне сидіння, прикривши за собою дверцята. «Так ось, Германе. Взявся за старий Ніколаєвич, говорячи втім, дещо за швидко: Я людина бізнесу. Секундо. викрикнув я знову і різко відчинивши двері, ще раз на двір. Твою маму. Рідчайдушно кричав коля, а Ніколаїч увесь мов заципенів, стиснувшись, як їжачок і підібгавши ніжки. Я знову впав на сидіння, важко дихаючи, обдаючи Ніколаічи запахом диких сертів винограду. Зліва із синіх вечорових туманів на нас викочувався потяг. Було до нього ще сот метрів. І здалеку він грів святковими вечірними вогнями. «Я їбав! крикнув Коля, зовів і дав по газах. Джіп рвонув із місця. Якимось дивом оминув шлагбаум і помчав асфальтом. Від'їхавши, Коля перегармував і повернувся назад. «Ніколаїч!» – закричав. «Та викиньте ви нахуй цього підараса! Викиньте його нахуй, Ніколаїч!» «Я сам вийду, сказав я і виліз на двір. Але перш ніж відійти, не хилився, звертаючись до Ніколаїча Думаю, так у нас з вами нічого не вийде. Так справи не ведуться. До побачення. І ще раз обдавши всіх присутніх виноградним духом, зачинив за собою двері.